Tizenkilencedik fejezet Émi végrendelete Miközben otthon ezek a dolgok történtek, Émi is megszenvedett Márcs néninél. Mélyen átérezte a száműzetését, és életében először döbbent rá, hogy otthon mennyire szeretik és kényeztetik. Márcsnéni néni elfből nem kényeztetett senkit, de próbált kedves lenni Émivel, mert nagyon tetszett neki a jó maga viseletű kislány. Márcsnéni, néni, bár a világért sem vallotta volna be, nagyon is törődött unoka öccse gyermekeivel. Mindent megtett, hogy Émi kedvére tegyen, de hiába, nem nagyon sikerült. Vannak olyan öregek, akik ráncaik és őszhajuk ellenére is fiatalok maradnak a szívük mélyén. Akik át tudják érezni a gyerekek igényeit és örömeit, szabad teret tudnak adni nekik, és a bölcs tanításokat vidám játékok mögé bújtatva könnyedén belopják magukat a gyerekek szívébe. De Márcsnénének nem volt meg ez az adottsága, és halálra rémítette Émit a szabályaival és a rendelkezéseivel, pedáns modorával és hosszú, unalmas beszédeivel. Miután úgy látta, hogy a gyermek nevelhetőbb és kedvesebb, mint a nővére, az idős hölgy kötelességének érezte, hogy amennyire csak lehet, ellensúlyozza az otthoni szabadság és engedékenység káros hatásait. Így hát kézbe vette Émi nevelését oly módon, ahogy őt nevelték hatvan évvel azelőtt. Émit nagy riadalommal töltött el mindez. Úgy érezte magát, mint egy légy, aki egy nagyon szigorú pók hálójában vergődik. Minden reggel el kellett mosogatnia a csészéket, és ki kellett fényesíteni az ódiivatú kanalakat, a kövér ezüst teás kannát és a poharakat. Utána törögetnie kellett a szobában, ami bizony megerőltető munka. Márcs néni a legkisebb porszemet is észrevette. Ráadásul mindegyik bútornak karmos és cifrán faragott lába volt, amelyet nem lehetett úgy letörölni, hogy az a néninek megfeleljen. Aztán meg kellett etetni Pollit, megfésülni a pincsikutyát tucatszor lefelrohanni, hogy lehozzon dolgokat, vagy a személyzetnek adjon át utasításokat, mivel az idős hölgy erősen sántított, és csak ritkán mozdult el a karos székéből. Mindezek után meg kellett csinálnia a leckéjét, ami minden nap próbára tette émi tűrő képességét. Utána volt egy órája, hogy tornázzon, vagy játszon, amit most különösen élvezett. Lori minden nap átjött, és addig hízelget Márcs néninek, amíg el nem engedte vele Énit. Ilyenkor sétáltak, vagy lovagoltak, és csodásan szórakoztak. Vacsora után fel kellett olvasnia, és ülnie egy helyben, amíg az idős hölgy el nem szenderült, rendszerint az első oldalnál. Az alvás többnyire egy órán áttartott. Utána hímzések vagy törölközők kerültek elő, és Émi láthatóan jámboran varrogatott szürkületig, de belül hevesen lázongott. A teáig azt csinálta, amit akart. Az esték voltak a legrosszabbak. Mert Márcs néni szeretett hosszan mesélni a fiatal koráról, de olyan kimondhatatlanul unalmasan, hogy Émi már csak az ágyba vágyott, ahol kisírhatja magát nehéz sorsán. De általában elaludt, mielőtt egy-két könycseppet kisajtolt volna a szeméből. Úgy érezte, ha nincs Lori, meg az öreg Eszter a cseléd, nem bírná ezt a szörnyűséget végigcsinálni. Már maga a papagá is halára idegesítette, mert az állat hamar megérezte, hogy nincs odaérte, és bosszúból annyit gonoszkodott vele, amennyit csak tudott. Ha Émi a közelébe került, meghúzta a haját. Ha a kislány kitisztította a kalickáját, rögvest felborította a frissen odatett tejet. Ha az idős hölgy elbóbiskolt, megcsipkedte mopot a kutyát, hogy felugassa. Ha vendégek jöttek, mindenféle csúfneveket kiáltott Émire, szóval minden tekintetben neveletlen vén madárként viselkedett. A kutyát szintén nem állhatta Émi. A rondat dög, ugyanis folyton acsarkodott és ugatott rá, amikor tisztította a vackát, és ha éhes volt, ami igen gyakran megtörtént, a legidétlenebb pózokba vágta magát. Hagyat feküdt és kalimpált. A szakács ingerült volt, az öreg kocsi süket, Eszter volt az egyetlen, aki észrevette a kisasszonyt. Eszter francia nő volt, aki már sok éve élt a madámmal, ahogyan nevezte, és aki meglehetősen terrorizált az idős hölgyet, mivel az nem tudott meg lenni nélküle. A valódi neve Eszter volt, de Márcs néni utasította, hogy változtassa meg. Ő pedig engedelmeskedett azzal a feltétellel, hogy a vallását soha ne kelljen megváltoztatnia. Tetszett neki a kisasszony, és gyakran mesélt nem mindennapi életéről Franciaországban. Történetei igen szórakoztatták Émit, aki ott ült mellette, miközben Eszter előkészítette a madám fűzőjét. Azt is megengedte neki, hogy kedvére barangoljon az öreg házban, és megnézegesse a nagy komódban, meg régi fiókban elraktározott sok érdekes és szép holmit. Tudni Márcs úgy gyűjtögetett akár egy szarka. Émi kedvenc egy indiai szekrény volt mai tele volt mindenféle fura fiókkal, kis rekeszsel és titkos helyel, amikben különféle díszek hevertek, némeik értékesebb, némeik érdekesebb, de mindegyik antik. Émi ezeket nagy megelégedéssel rendezgette és nézegette, főleg az ékszer dobozokat amelyekben plüspárnákon pihentek az ékszerek, amelyek egy igazi szépséget díszítettek negyven évvel ezelőtt. Ott volt a straszkészlet, amelyet Márcs viselt, ha megjelent valahol. Gyöngyök, amelyeket apjától kapott az esküvőjére. A szerelmétől kapott gyémántjai, koromfekete gyásztűk és gyűrűk, fura medálionok, amelyekben halott barátai arcképei voltak, és hajfürtből készült fűzérek, a kis karkötő, amelyet egyetlen lánya viselt valamikor. Mács bácsi hatalmas órája vörös szíjjal, amelyel sok kis gyerekkéz játszott, és egy dobozban ott pihent Mácsnéni gyűrűje is, amely már túl szűk volt kövér ujjára, de gondosan különtette, mint az összes ékszer közül a legértékesebbet. Melyiket választaná a kisasszony, ha teljesülne a kívánsága? kérdezte Eszter, aki mindig ott ült a közelében, hogy vigyázzon az értékekre, és hogy azután elzárja őket. A gyémántok tetszenek a legjobban, de nincs köztük nyoklánc. pedig én nagyon szeretem a nyakláncokat, mert nagyon csinosak. Ha lehetne, ezt választanám, válaszolta Émi, és nagy csodálattal nézte az arany és ében gyöngy sort, amelynek végén egy hasonló kereszt lógott. Hm, én is ezt választanám, de nem nyakláncnak, dehogyis. Nekem ez rózsafüzér, és én annak is használnám, mint jó katolikushoz illik, mondta Eszter, és vágyakozva nézett a csinos darabra. Ez is arra való, mint az az illatos fa sor, amelyik a tükröt felett lóg? kérdezte Émi. Hát persze, hogy imádkozzanak vele. A szentek jobban örülnek annak, ha egy ilyen szép rózsafűzérrel imádkoznak nekik, mintha bizsuként használja az ember. Úgy tűnik, téged nagyon megvigasztalnak az imáid, Eszter. Mindig olyan csendesen és elégedetten jössz le. Bár én is ilyen lennék. Ha a kisasszony katolikus volna, biztosan találna igazi vígaszt. De mivel nem az, elég lenne az is, ha minden nap félre vonulna meditálni és imádkozni kicsit. Mint az a jó asszony, akinél a madám előtt szolgáltam. Volt a házban egy kis kápolna, ott talált vígaszt minden bajára. – Én is imádkozhatnék? – kérdezte Émi. Aki nagy magányában úgy érezte, szüksége van valamiféle támaszra, mivel mostanában, hogy Beth nem emlékeztette rá, hajlamos volt megfeledkezni könyvecskéjéről. Persze, nincs abban semmi rossz. Ha szeretné, én szívesen berendezem a kis öltöző fülkéjét. A madámnak ne szóljon róla egy szót sem, de amikor elalszik, menjen oda, gondoljon mindenféle jóra, és imádkozzék Istenhez, hogy megtartsa a nővérét. Eszter nagyon istenfélő volt, és a tanácsot őszintén adta, mivel mélyen átérezte a lányok aggodalmát. Éminek tetszett a gondolat, és megengedte, hogy Eszter elrendezze a szobája melletti kisfülkét abban a reményben, hogy jót tesz neki. Kíváncsi vagyok, hova kerül ez a sok szép mi, amikor Mács néni meghal? mondta, miközben lassan visszahelyezte a fényes rózsafűzért, és egyenként becsukta az ékszer dobozokat. Magához és a testvéreihez. Tudom, mert a madám megbízik bennem. Tanúskodtam a végrendeleténél, és ez bizony így lesz, suttogta Eszter mosolyogva. Milyen kedves! De bárcsak ide már most. A halogatás nem jó dolog, jegyezte meg Émi, és egy utolsó pillantást vetett a gyémántokra. Túl korai még a kisasszonyoknak ilyen holmikat viselni. A madám azt mondta, hogy azt kapja majd a gyöngyöket, akit elsőnek eljegyeznek. És van egy olyan érzésem, hogy a kis türkiszkék gyűrűt a kisasszony fogja megkapni, amikor elmegy. Mert a madámnak kedvére van a jó maga viselete és elbűvölő modora. Gondolod? Hű, olyan leszek, mint a kezes bárány, ha ezt a gyűrűt megkaphatom. Ez még a Kitty Brian Ténál is sokkal szebb. Mégül is kedvelem Márcs nénit. Azzal felpróbálta a gyűrűt, és elhatározta, mindent megtesz, hogy megkapja. Attól a naptól kezdve ő volt az engedelmesség mintaképe. és az idős hölgy elégedetten csodálta nevelésének sikerét. Eszter egy kis asztalt rakott az öltöző fülkébe, eléje sámlit, föléje egy képet, amelyet az egyik elzárt szobából hozott. Azt gondolta, hogy értéktelen darab, de a célnak megfelel, ezért kölcsönvette, jól tudván, hogy a madám nem fogja észrevenni, de ha észrevenni se bánná. Az igazság az, hogy a kép egy világhírű festmény nagyon értékes másolata volt, és Émi széprefogékony szeme mindig örömmel csüngött szűz Márián, miközben saját szeretett édesanyjára gondolt. Az asztalra tette kis testamentumát és imakönyvét, meg a vázát, amelyben a Lóriáltal által hozott mindig friss virágokat tette, és minden nap elüldögélt egy kicsit, hogy gondolkozzék és imádkozzék Istenhez, tartsa meg testvérkéjét. Eszter adott neki egy fekete gyöngyökből készült rózsafüzért ezüst keresztel. De Émi nem használta, csak felakasztotta a falra, attól tartván, hogy az nem illik a protestáns imához. A kislány mindezt a legkomolyabban végezte. Távol a biztonságos otthoni fészektől nagy szüksége volt egy kedves baráti kézre, amelybe kapaszkodhatott, és ösztönösen fordult ahhoz az erős és gyengéd baráthoz, akinek atyai szeretete legfőbb oltalma az ő gyermekeinek. Hiányzott édesanyja segítsége, hogy megértse és fegyelmezze magát, de mivel megtanították, hogy merre keressen, megtett minden tőletelhetőt, hogy megtalálja az utat, és bizakodva járjon rajta. Émi azonban még fiatal zarándok volt, és most nagyon nehéznek érezte a terhét. Próbált elfeledkezni gondjairól. Igyekezett megőrizni jó kedvét elégedettséget meríteni abból, hogy jó, bár senki nem látta és nem is dicsérte érte. Első ügyekezetében, hogy nagyon-nagyon jó legyen, elhatározta, ő is megírja a végrendeletét, mint más néni, hogyha netán megbetegedne vagy meghalna, igazságosan és nagy nagylelkűen osszák fel a tulajdonát. Belenyilalt a fájdalom a gondolatra, hogy át kell adni a kis kincseit, amelyek az ő szemében legalább olyan értékesek voltak, mint az idős hölgy összes ékszere. Egyik szabad órájában legjobb tudása szerint meg is alkotta a fontos dokumentumot. A jogi kifejezésekben a jó lelkű Eszter segített. Émi megkönnyebbült, amikor Eszter tanúként aláírta a jeles iratot, majd majd rakta, hogy később megmutassa Lorinak, mivel őt szerette volna felkérni második tanúnak. Épp esett az eső, ezért felment az emeletre, hogy az egyik tágas szobában töltse szabad idejét, és Pollit is magával vitte társasággyanánt. Volt itt egy hatalmas szekrény, tele régi ruhákkal, amelyekkel Eszter megengedte, hogy játszon. Émi kedvenc szórakozása az volt, hogy felvette a kopott brokátokat, és a hosszú tükör előtt vonult fels alá, közben pukedlizett, és uszája a földet súrolta, amit különösen élvezett. Ezen a napon annyira belemerült a játékba, hogy nem hallotta meg Lori csengetését, és azt sem vette észre, amikor a fiú bekukkantott a szobába, Miközben ő nagy komolysággal korzózott előre-hátra, legyezőjét suhogtatva és biccentgetve a fejével, amelyen nagy rózsaszín turbán pompázott. Ezen kívül volt rajta egy kék brokátruha, meg egy sárga alsó szoknya. Kénytelen volt nagyon óvatosan sétálni a magas sarkú cipőben, és igen vicces látványt nyújtott. Mesélte később Lori Jonak. Amint Émi felalá masírozott színes hacukájában, Polly mögötte illeget-billeget, egyszer csak megállt és felrikoltott. – Csinosak vagyunk, ugye? Mozdulj, a madáriesztő! Tartsd a nyelved! Adj egy csókot, drágám! ha <gül> Lori nagy nehezen elfolytotta ki nevetését, nehogy megbántsa ő méltóságát, majd udvariasan kopogott és bebocsáttatást nyert. Ülj le, és fújt ki magad, még elrakom ezeket a holmikat. Utána szeretnék veled beszélni egy nagyon fontos ügyről, kezdte Émi, miután megmutatta ragyogó toalettjét, polit pedig elzavart a sarokba. Ez a madár az életem megkeserítője, folytatta. És levette a rózsaszín hegyet a fejéről, miközben Lori leült az egyik székre. Tegnap, amikor Márcs néni elalud, én meg olyan csendben voltam, mint egy kisegér, Polly elkezdett rikácsolni és csapdosni a kalickájában. Oda mentem, hogy kiengedjem, és megláttam ott egy nagy pókot. Kipiszkáltam, de beszaladt a könyvespolc alá. Polly szorosan a nyomában. Lehajolt, bekukucskált a könyvespolc alá, aztán egyszer csak megszólalt, viccesen kacsintva hozzá, ahogy szokta. Gyereki, és sétálj egyet, drágám! Nem álltam meg nevetés nélkül, de erre Polly elkezdett káromkodni, a néni felébredt, és mindkettőnket lehordott. No, és a pók? Hallgatott a hívó szóra? kérdezte Lori ásítva. Igen, azon nyomban kijött, Polly persze homlok menekült. Felült a néni székére, és onnan kiabált. Kapd el, kapd, el, kapd el! miközben én kergettem a pókot. Hazugság, Istenemre! kiabálta a papagáj, és megcsipkette Lori cipőorrát. Már rég kitekertem volna a nyakad, ha az enyém volnál, te vén pokolfajzat! kiabálta Lori, és öklét rászta a madár felé, aki félre biccentette a fejét, és vízjóslón károgott. Halleluja! A manóba a gombjaiddal! Na, kész is vagyok, mondta Émi, és becsukta a szekrényt, majd előhúzott a zsebéből egy papírt. Szeretném, ha elolvasnád, és mondd meg, hogy szerinted ez törvényes és helyese. Úgy éreztem, meg kell írnom, mert az élet bizonytalan, és nem szeretném, ha a sírom mellett bosszankodnának. Lori az ajkába harapott, és kicsit félrefordult a Mélabús beszélőtől, miközben a következő írományt olvasta, dicséretre méltó komolysággal, különös tekintettel a helyes írásra. Végrendeletem és testamentumom. Én, Émi Curtis March, szellemi képességeim teljes birtokában, minden földi ingóságomat örökül hagyom a következő jogi személyekre, nevezetesen. Édesapámra a legjobb képeimet, vázlataimat, térképeimet, művészi alkotásaimat keretekkel együtt, továbbá száz dolláromat, amit szabadon használhat fel. Édesanyámra az összes ruhámat, kivéve a zsebes kék kötényemet. A portrémat a medállal sok szeretettel. Drága nővéremre, Margaretre a türkisz gyűrűmet, ha megkapom, a zöld dobozomat, aminek a tetején hatiúk vannak, a csipke galléromat, valamint a róla készített portrémat az ő kislányától emlékül. Gyóra a megforrasztott melltűmet és bronz bronztintatartómat, azt, amelyiknek elvesztette a fedelét. A legdrágább gipsznyulamat, mert még mindig nagyon sajnálom, hogy elégettem az írását. Betre ha túlél engem, az összes babámat, a kis íróasztalomat és a legyezőmet, a ruhafodraimat és az új papucsomat, ha jó a lábára, azután, hogy lefogyott a betegség után. Továbbá megbánásomat, amiért valaha is kigúnyoltam az öreg Zsoannát. Barátomra és szomszédomra a Teodor Laurensre és mappámat és agyakszobromat, bár azt mondta, hogy nincsen nyaka. Továbbá hálám jeléül, hogy a legnehezebb órákban is mellettem volt, ráhagyom bármelyik művészi alkotásomat, amelyiket kívánja. A Nohaterdám a legjobb. Tiszteletre méltő jótevőnkre, Mr. Lawrence-re hagyom a tükrös fedelű lila dobozomat, amiben a tollait rakhatja, hogy emlékeztesse őt az elhunyt lányra, aki ezzel köszöni meg neki a sok szívességet, amit a családjának tett, főleg betnek. Kedvenc pajtásomra, Kitty Bryantra szeretném hagyni a kék sejem kötényemet és az aranygyöngyös gyűrűmet egy puszival együtt. Hanára a kalapdobozomat amit szeretett volna, és az összes hímzésemet remélve, hogy emlékezni fog rám, amikor meglátja azt. Miután összes értékes ingóságon felett rendelkeztem, remélem mindenki elégedett lesz, és nem hibáztatja a holtat. Én mindenkinek megbocsátok, és bízom benne, hogy mindannyian találkozunk, mikor a harsona megszólal. Ezt a testamentumot kézjegyemmel látom el, és lepecsételem e november 20-i napon. Anni Domini 1861. Émi Curtis March. Tanuk. Esztel Válnor. Teodor Lawrence. A legutolsó név ceruzával volt írva. Émi megkérte Lorit, hogy írját tintával, és el az iratot, ahogy illik. Hogy jutott ez eszedbe? Valaki elmondta neked, hogy Beth szétosztotta a dolgait? kérdezte Lori komoran, miközben Émi elé rakott egy piros szalagot, egy pecsétviaszt, egy viaszgyertyát és egy tintatartót. Émi elmesélte a történetet, majd aggódva kérdezte: Hogy van Beth? Sajnálom, hogy elszóltam magam, de mivel már kicsúszott a számon, elmondom. Egyik nap annyira betegnek érezte magát, hogy azt mondta Johnnak. Márgeretre akarja hagyni a zongoráját, a macskáit rád, a szegény öreg babát meg Jóra, aki helyette is törődne vele. Nagyon sajnálta, hogy ilyen keveset tud adni, és a hajfürtjeit nekünk többieknek adta, nagypapának meg a szeretetét. De neki nem jutott eszébe, hogy végrendeletet írjon. Lori közben aláírta és lepecsételt az irományt, és nem nézett fel, csak amikor egy könycsebb potyant a papírra. Émi arca csupa szomorúság volt, de aztán csak ennyit mondott. Mondd, nem szoktak az emberek utóiratot írni a végrendeletükhöz. De úgy hívják csillusz. Akkor írja az enyémhez is egyet. Azt kívánom, hogy az összes göndör hajtincselmet vágják le, és osszák szét a barátaim között. Erről elfeledkeztem, de szeretném, ha így lenne, bár tönkre teszi a külsőmet. Luri hozzá a kiegészítést, és magában mosolygott Émi utolsó és legnagyobb áldozatán. Aztán egy óráig szórakoztatta, és kíváncsian hallgatta legfrissebb megpróbáltatásait. De amikor indulni akart, Émi visszatartotta, és remegő szájjal Bet állapota tényleg nagyon súlyos? Attól tartok igen. De remélnünk kell a legjobbakat, úgyhogy ne sírj, kérlek. Azzal Lori testvéri mozdulattal átölelte, ami nagyon jól esett éminek. Amikor elment, Émi kiskápolnájába sietett, s az alkonyatban Bet lelki üdvéért imádkozott. Közben sűrűn peregtek a könnyei, és úgy érezte, majd meghasad a szíve, és egy tucat gyűrű sem tudná megvigasztalni ha elveszítené az ő drága testvérét.